Vesterlivsstil med Beate Bille. Velkommen til Journe Vesterlivsstil. Mit navn er Beate Bille, og i dag stiller vi skarp på Københavns Fashion Week, som løber af stablen i næste uge. Det københavnske bybillede vil uundgåeligt være domineret af utrolig chicke og velklædte folk fra både ind og udland. Men hvorfor er vi så gode til design her i Norden? Hvilke danske designer skal vi holde øje med? Og hvorfor er mode så fascinerende? Med mig i studiet i dag har jeg Frederik Lenz Andersen, tidligere moderedaktør på Euroman og Eurowoman, og nu fotograf og medejer af det kreative Bureau Holidays. Velkommen til. Tak for det. Frederik, vi har jo sådan set stødt på hinanden i overvis, og jeg tror, jeg gav kan... vi... Jeg der helt tilbage fra folkeskolen, ja. og jeg kan huske, du arbejdede i uh, Levi's-butikken på Strøget. Det er rigtigt. <laughs> Fortæl os, hvordan uh, endte du i modbranchen? Ja, oh, det, er en lang, det er lidt en lang historie. Jeg skal prøve at holde den sådan relativt kort, men uh, jeg tror faktisk, jeg egentlig så startede jeg som sådan noget pikolo på alt for damerne, da ja. var da jeg kun var 15, og der har du sikkert allerede... Jeg ved ikke, om du lavede... lavede du alt for det dengang, måske? Jeg lavede alt for det ja. det tror jeg, engang, ja. du gjorde. Ja. Øh, fordi både du og jeg har også arbejdet som modeller, da vi var... Mm. Jeg tror, du startede måske lige før, lidt før mig. Men øh, jeg blev... De brugte mig i magasinet, efter, altså mens jeg arbejdede der, så brugte de mig i sådan nogle, nogle strikkeopskrifter. Det kan jeg faktisk ting, godt huske, og jeg tænker, har vi været i en strikkeopskrift, måske sammen? Det tænker jeg, ja. det kunne vi faktisk. Ja. Altså. Og, øh, og så, har jeg, så har min vej været sådan lidt, øh, så har jeg arbejdet som model i mange år, og arbejdet lidt på Unique Models for mange år siden, og så, jeg, så blev jeg tilbudt et job på et magasin, der hedder Arena, ja. øh, som kom på en eller anden måde. Lidt ud af det blå, der var en øh, journalist, Kristoffer Sølner, der var på, på Arena, der spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at komme derover og være modredaktør. Mm. Og der havde jeg lidt erfaring, jeg havde stylet lidt, lavet nogle, nogle modeltest- med øh, en fotograf. Dengang var han fotografassistent, Hasse Nielsen. Jeg ved ikke, om du yeah, yeah, kan, om yeah, kender yeah, det yeah. godt og, øh, og så havde, så havde det var egentlig det eneste styling-erfaring, jeg havde på det tidspunkt. Men så blev jeg modredaktør der på Arena. Og... Men, men jeg kan huske, at du synes altid, altså det der mode-noget har altid yeah. som været en stor del af dit liv. Ikke? <laughs> jo, jo, det er jo lidt fjollet, fordi øh, det, er, det er noget, jeg har erfaret i mine mange år, mens jeg var modredaktør på mm -hmm. efterfølgende på Jørman. Når jeg skulle kontakte det mænd, der skulle være med, vi havde hver år, den er jo det i øvrigt, eller ikke vidste. Derude er, er der et, et, øh, den udgave, hvor der er Danmarks besklædte mænd. Det er sådan tilbagevendende ting, der ja. har været i Jørgen altid, også før jeg kom til. Og øh, når jeg så skulle ringe op til de mænd og spørge dem, om de ville være med, så var der rigtig mange mænd, der havde det lidt svært ved og indrømme, måske over for dem selv, men også over for andre, at øh, de gik op i det her med... Altså gik op i, hvad de havde på, og gik op i mode, eller gik op i... For det var ikke cool at være mand og være bevidst om ja, det, det eller? Der er en eller anden ting med mænd og forfængelighed. Altså nu, jeg kan jo ikke... Jeg kan jo ikke sige, at jeg er ikke er forfængelig der sidder her, og jeg har ja. øreringe her, overalt i ørerne. Ja. Og, altså jo, i dag tror jeg, at der ligner en, der Nej, kunne synes, komme så, direkte fra sommerhuset. Ja. Men, øh, men ellers, altså det er rigtigt, det var, det har været øh, noget, der har interesseret mig altid. Øh, og også, øh, for du og jeg har jo faktisk også øh, gået i gymnasiet sammen, ja. ikke i altså, lige et år for skud, ja. men, øh, men, øh, øh, men vi havde jo med hinanden at gøre og ja, kæmpe ja. lidt til hinanden og sådan noget. Så, og der tror jeg... Altså, du har jo altid... Når jeg har kigget på din stil, så har du altid haft ekstremt god smag. Det har, det har været meget, men det virkede som om, det var meget sådan... At du egentlig var sådan ret øh, upåvirket. Altså, du har sådan en... Altså, det er sådan en god, sikker smag. Hvor at jeg tror, jeg er mere sådan en, der... Øh, lader mig påvirke alle mulige forskellige ting. Så jeg det skifter Det faktisk, vi alle sammen gør jo, ja. og så er vi mere eller mindre sådan, øh, bevidste omkring det. Ikke? Jo. Men, jo, men jeg tror også, ja selvfølgelig udvikler man sin stil, øh, og, ja, og udvikler sådan i, sin garderobe mm. igennem årene, men det er ikke fordi, øh, ja, så siger som du siger, mm. Nogen gør det mere eller, øh, eller mindre bevidst, og øh, for mit vedkommende, der tror jeg bare, at jeg, jeg kan godt lade mig påvirke, så lige pludselig så har jeg en overrække, hvor jeg går kun i jakkesæt, eller øh, så går jeg lige pludselig kun i meget sådan noget ikke sådan et øh, bohemian eller sådan, yeah. et, øh, sådan lidt mere øh, måske hibiaktigt klædt eller et eller andet. Ikke? Og det er jo et, øh, på et eller andet plan, kan man sige, det er jo et ret sådan et markant stilskifte. Men jeg tænker, at vi er jo også alle sammen sådan rimelig afspejling af, hvad der sker i vores tid og vores yeah. samtid og sådan noget. Vi bliver jo alle sammen påvirket omkring det. det øhm, Uundgåeligt, synes jeg. Yeah. Øhm, og jeg, jeg synes jo også altid, mod har været fascinerende. Yeah. Øhm, i dag skal vi jo sætte fokus på Copenhagen Fashion Week, ja. som starter på mandag. Øh, ja, det starter faktisk først reelt tirsdag. Altså, der er nogen, der 20 starter om mandagen. Ja. Og jeg tror altså, at alle indkøberne fra udlandet, de kommer ind om mandagen. Måske kommer der nogen. Vi har jo, vi er jo ret privilegerede i København, fordi det er gået hen og blevet en af de moduger, som virkelig meget internationalt presse har interesse for. Ja, for det skulle jeg til at spørge om. Altså, der er jo London og Paris og Milano, som er jo de der kæmpe store. Øh, hvor stor er Copenhagen Fashion Week? Altså, der er ingen tvivl om, at selvfølgelig er det, er det jo mindre end øh, Paris, Milano og London og New York og alt det her. Men, men det er en af de sådan, øh, sådan ret øh, markante, og det jeg tror egentlig, som du øh, sagde her i din intro før, det her med, hvad er det, der gør, at vi i Danmark, eller i hvert fald i Norden, er, øh, er dygtige til design. Og det har vi jo været. Vi har jo også en historik for at være ekstremt dygtige til øh, øh, Æh, interiørdesign, ja, ikke? Møbel, ja. møbler og arkitektur og sådan noget. Mm -hmm. og det, det, jeg ved ikke helt, hvad det er, der gør, at, at, at vi i Skandinavien og i, i Danmark især er Men jeg, jeg tænker, vi skal lade os, vel også lidt ud, fordi det er jo ikke de store utyrs-shows, der kommer til at løbe stablen i næste uge. Det er mere nordisk design, ikke? Jo, og øh, og, den, og nordisk design har jo også været i en, i en ret sådan interessant udvikling igennem de sidste... 20 år. Fordi hvis vi går 10 år tilbage, så var alle jo klædt. Der var det meget mere sådan klassisk. Jeg tror også, hvis du kigger på, der har lige været øh, for ikke så længe siden, der var der jo Three Days of Design. Ja. Og det er ret morsomt at se, fordi der er sådan en... Der er nærmest sådan en uniform, når du ser alle det for, dem, vi, der er, havde, øh, vi, vi lavede en podcast om det, men hvad er, det, det er, hvad er der, ja, uniform, ja, men jeg, altså, der inden... nu, nu er det også ekstremt populært at gå i de der blå arbejdsjakker, ja. men det var bare sjovt at se, for du kunne se over alt i gaderne, hvem det var, der, okay. øh, der var her, og der skulle rundt til de der 3D's. Er det det, det jeg, så, jeg kalder så... gardner -looket"? Ja, det er nok ja. lidt et gardner -look, men det, Gardner-look, men samtidig så er det meget... Øh, jeg tror alt andet, lige ud over den blå jakke, det er meget sådan... Øh, Minimalistisk på en eller anden måde. Ikke? Så der er, det kan være, i i dag går man meget mere i. Nu er siluetterne jo mere brede, end de har været tidligere. Øh, men det vil sige brede bukser. Det kan også være. Øh, hvis vi skal over i gartnerlukket, så er det jo sådan nogle øh, lidt forvasket chinos, der stumper en lille smule, mm. og så en birkenstok, og så det der blå øh, øh, jakke, måske en hvid skjorte, eller sådan der. Det hele må gerne se sådan lidt øh, krøllet og sådan lidt. Øh, øh, lidt tilfældigt ud, ikke? Men øh, der er også rigtig mange, der går mere sådan minimalistisk øh, glædt i Sort, mørkeblåt, og hvis de egentlig skal ud i noget, der er sådan lidt mere, så er det måske nogle jordtoner eller et eller andet. Ja, ikke? Men, det er aldrig... men det gælder jo både mænd og kvinder, ikke? Det altså... gælder nemlig både mænd og kvinder, og så gerne en lille hornbrille til eller noget, ikke? Ja. Og så er, er kvinderne, de skal helst have sådan en korthårsfrisyr, ikke? Og sådan, okay. Det er sådan lidt... Øh, det er meget sjovt. Det er også... Øh, det de er jo også øh, nogle... Jeg har stor respekt for at godt kan lide, men det er lidt Frama-lukket, ikke? Jo. Æh, jo, jo. Butikken, æh, Men det vil sige, det, det er ligesom en entrejørmøbel. Øh, ja. øh, ja. Men hvordan mode, hvordan ser den ud lige nu? Sådan, ja, altså... Hvad vil vi se i det københavnske gadebillede næste uge? For jeg synes, det er ret fascinerende, når man cykler igennem så der pludselig ses en. Wow, der er virkelig velklædte folk, ikke? Jo, men det, det er morsomt ved København, altså, eller ved modeugerne generelt, det er det her med, at der er, det jo, det er jo den det er helt store... Sådan, øh, altså, ligner, at man er væltet på hovedet direkte ned i, i mm. ikke, fordi folk, de, mange af de unge og mange øh, influencer og sådan noget, de klæder sig øh, på for øh, at blive fotograferet. Det er jo det, der er, øh, der er sådan, øh, dualiteten i hele det der med at tage rundt til modeshows, fordi der er jo virkelig mange, der gør det for at øh, blive set. Af, Så det er en god kanal. Ja, det er der også. Altså, der er jo selvfølgelig nogen, der gør det for om. Øhm, der er ligesom sådan nogle forskellige øhm, hvad kan man sige, ben i det der med at tage til et, øh, et modshow. Fordi der er nogen, der tager til modshows, øh, fordi de indkøber og skal, øh, skal ud og se, hvad er det for noget tøj, som, øh, vi gerne, der ser interessant ud, og der kunne være interessant for, hvor, for, for dem, de nu Så køber. Sådan for arbejde. Ja, der er det ja. rent arbejde. Så er der jo øh, selvfølgelig journalisterne, mm. der er der for... Øhm, for at rapportere og sige her, hvad er der nogen, der har gjort sig særlig... Øhm, øhm, hvad er det... Øhm, Bemærkelighed. Ja, bem ikke, ja, sådan bem ja. Ja, for det skulle jeg inden, til at spørge om det der med, kommer de kæmpestore modredaktører Jamen, og journalister? det gør de faktisk, og, det er, og det er egentlig ret interessant, for de kommer fra hele verden. Der kommer som regel nogen fra Japan, og der kommer nogen fra øh, alle, eller ikke alle, men rigtig mange vok Øh, magasiner rundt omkring i verden, både fransk Vogue og amerikansk Vogue, eller Vogue.com, og så er nu, der nu også kommet et skandinavisk Vogue. Ja. De er alle sammen repræsenteret. Så har vi jo selvfølgelig alle, øh, vi har jo selvfølgelig Influences, eller, ja, influencers, men også alt det danske presse ja. fra, fra de danske magasiner, skandinaviske magasiner, men der kommer også fra jeg kunne forestille mig, der kommer også fra sådan, flere tyske magasiner og sådan noget og de flyver simpelthen ind alle sammen. Men det er jo helt vildt vigtige for os virkelig. Det er det, ja. altså... fordi det er jo, rart, jo mere opmærksomhed vi får jo, jo bedre er det for både for København som by men jo især også for de, de mærker, de firmaer som vi gerne vil se. Og den danske statskasse, ja, jeg, ikke? Altså, der Det er jo en business. At tænke, er ja, det er vanvittigt, hotellerne er fuldt booket. Så det er, det er rigtig, rigtig godt for os. Og at, det er jo en kæmpe, kæmpe industri. Altså. Ja, det er virkelig. Altså, det har jo i hvert fald mange år. Nu ved jeg ikke helt, hvordan det foregår længere. Nu stikker jeg hånden lige ind i, i, i vepseboet. det kan jeg øh, godt lide. Ja, det kan godt <laughs> lide. Men øh, fordi for nogle år tilbage, der talte vi meget om, øh, mens jeg selv var på magasinet talte vi meget om, at øh, den danske modebranche, det var vores eller måske endda købt vores tredje største industri, men det havde nok også meget at gøre med pelsindustrien, som vi jo ikke har længere. No, okay. Og det var fordi, at vi havde et ekstremt... Øh, vi har jo solgt pels til alle de store modhuse, og det er jo selvfølgelig blevet mindre i takt med, at der er blevet... Øh, Afledet et, nogle mænke? Ja, ser det også nu, men for inden da, der var der også... Der var flere og flere modhuse, der blev mere sådan bevidste omkring, øh, øh, omkring dyrene, omkring deres øh, velbefindende og at man ikke, at det ikke måske var så moderne længere, og, øh, og hvad hedder det, at øh, producere mink for at bare aflive dem, og så kunne vi øh, klæde sig i det. Ikke? det var jo, tidligere har vi jo ikke været så, altså i gamle dage, i sådan 70'erne og 80'erne og sådan noget, der var der jo det mest almindelige, at, eller ikke ja, ja. det mest almindelige. Jamen, jo i pils, ligesom. <tryk> Lige præcis. Det var i hvert fald mere almindeligt, end, end det er nu. Og nu er der mange, der bliver skilt ud. Der er også, der I dag findes der jo millioner af kanaler, hvor øh, folk på deres egne kanaler kan sidde og ud på... på øh, folk, der kommer med pils. Ja, og folk, bare folk, der træder ved siden af generelt. Så derfor er, tror jeg, at der er mange, der er meget mere forsigtige, og de er jo også meget mere miljøbevidste i, ja. i måden, der, ja. tingene bliver produceret på, fordi det er vi er nødt til. Ikke? Vi, men det vil sige, hvad er det, vi kan i Norden? Det, det er et godt design, men det er jo også bevidst design, eller? Jamen, det var egentlig det, det jeg tænkte, jeg skulle ind på før, ja. men så kommer ja. jeg jo altid en Nej, tangent men, men alligevel. Det kan... ikke, men, men det, jeg synes, der i hvert fald har været interessant, det er, at tidligere i Skandinavien, der har vi haft en... Der har vi været stort tilhænger af den her meget sådan, øh, det har været sort, eller øh, mørkeblåt, eller måske lidt gråt, og det har været meget minimalistisk. Så har der været en, et over 10, om mere end et over 10 måske hun har hvor folk gik i sådan stramme silhuetter, og nu er vi over i de løse silhuetter, hvor øh, bukserne er bredere, øh, blæserjakkerne er bredere. Ikke? Det, er hele er lidt mere, et, det hele er mere oversized ja. nu. Ikke? Og, øh, og nu ser vi jo så en eller anden tendens, hvor... De yngre mærker i hvert fald, de dikterer. De har jo ikke, mange af de unge de har jo ikke samme referenceramme som for eksempel du og jeg, nej, nej. i forhold til at have været årtier igennem. Ja, for jeg har det stadigvæk stramt med 90'erne, men det kan og jeg jo, det er sige, jo nu. Virke, det kan jo sige, at der er mange af de unge, der bestemt ikke har året. Og de, det er jo fordi, de ikke har oplevet det på samme måde. Ikke? Det er jo ja. lidt ligesom, når, øh, når du og jeg øh, går ud fra på et eller andet tidspunkt, har gået i... Øh, har gået i øh, bootcut-bukser. Ja. Så kom vores forældre og sagde, åh, skal vi nu til det igen? Det har vi set før. Og sådan, Ej, det er jeg så træt af at se det ikke? Mm. Og øh og det er, jo, det, er jo lidt, det er jo lidt der, vi nåede til yeah. ikke, i jo. vores alder, at øh, nu kommer de unge, og så går de i 90'erne tilbage. det var jo ikke... Fordi det øh, på mange områder var 90'erne jo ikke en særlig sådan, kønperiode. Nej, periode. det var lidt usekset i virkeligheden. Ja, det er altså. det egentlig. Øh, og det er også det... Nu så har der været meget, jeg kan huske, i hvad var det sidste år, der var en masse øh, opmærksomhed på det her med unge piger, der gik i de her øh, ekstremt øh, korte, sådan nogle crop tops, ikke? Ja og vist med hæv mm. fordi så havde man det der, øh, så gik de jo i de her meget, meget brede øh, jeans, men som var ekstremt højtallet, ja. og så havde de sådan en lille crop top, ja. og så så man et lille stykke med have. Og det er jo også et liv for 90'erne. Meget ikke? uskyldigt, det der lille ja, stykke med have. Ja, Jeg var også, jeg, jeg tænkte altså, ah, er der ikke vigtige at tænke at gå op i her i verden, end om der er nogle øh, piger, der har lyst til at gå i sådan en. Ja, men, men jeg har også selv, jeg er meget til oversized blazer, og sådan mm. meget øh, enkle farver og sådan noget, men... men er det sådan en unisex-mode, vi har dyrket lidt de sidste par år? Jeg tænker, er det sådan, kan man sådan sidestille det lidt med, hvad der ellers sker i vores historie med, at vi er mere unisex? Eller? Ja, det tror jeg helt klart. Du, det tror jeg faktisk, du har ret i. Altså, det, er, det er i hvert fald interessant at se, at I, øh, vi, er jo også, vi er jo meget mere øh, opmærksomme i dag på en sund måde, synes jeg, øh, på det her med udligningen af... Så kan der være nogen, der synes, det er for meget, at man udligner køn fuldstændig. Men vi skal i hvert fald. Det er jo, det er jo et, øh, det er en reaktion på, at der har været så meget. Øh, der har været så mange manddominerede brancher. Og, øh, og vi skal til at udligne det her. Det er på højtid, det skulle vi have gjort for mange, mange år siden. Ja. Men øh, der tror jeg også, at det er på et eller andet plan. De ting godt kunne hænge lidt sammen, den måde, vi klæder os på. Der er også folk, der jo skifter pronomer, og der er øhm, øh, det, og det er jo også en måde at signalere, at hey, vi er mere... Vi, vi, vi er, øh, altså, jeg føler mig også mere sådan business-aktiv, hvis jeg tager en blæse på, end hvis jeg kommer i den ja, blomstrøde kjole. Præcis. Så, så det er simpelthen sådan en, en bølge, der har været. Men er den videre ændret sig, du sagde nu? Nej, også, at... øh, nej det, men det sjove er, for det skal historisk set, så øh, stammer det jo helt tilbage fra 80'erne, hvor at kvinder begyndte at putte skulderpuder i, øh, i jakkerne. Mm. Og det var jo i virkeligheden et signal om, at de, altså for at skulle klare sig i alle de her mandsdominerede brancher, så skulle de have lige så brede skulder. Altså det, ja. det er egentlig en lidt morsom ting, det der med, at... at øh, at, øhm, at det var derfor, at kvinder jo også begyndte at gå i suits. I øh, Det startede allerede i 80'erne, når du kan finde mange gamle sådan nogle vågforsider, ja, ja. hvor de har også måske har et rødt powerslip ja, på. Ikke, slips, som sådan en, ja, ja. Øh, så sad måske lidt løsere, og skjorten var sådan knabbet lidt op i kravene, i Men, øh, men det, var mere sådan en, det, det var jo sådan en reaktion på... Øh, på alt det der hele det der yubi øh, tider og med mænd der, der var ja, young professionals ikke Ja mange institus. år hvor kvinderne havde gået i kjole. Ikke? Præcis, altså, ja og skulle vi... være sexet for at kunne få opmærksomhed altså det var jo egentlig sådan en det var det var fuldstændig for så det er derfor at vi også ser i dag at der er rigtig mange jeg tror at der er flere og flere mærker som går ud og ikke definerer hvilket køn de henvender sig til. Ja. Så, og jeg, altså, jeg køber selv tøj i rigtig mange pigerafdelinger, fordi jeg synes, siluetterne som regel er lidt sjovere. Ikke? Jo, jo. Men... Hvis I, er, der, er der mærker at de i har sådan en unisex-linje øh, efterhånden? Ja, det er der helt klart. Altså, der er jo øh, sådan noget som Svenske Hope, de kører jo bare... De, de fleste af deres ting, de har faktisk bare en... Øh, de har størrelsen stående i pige- og herrestørrelse okay. i, med sådan en skråstreg imellem. Ikke? Men der, er, der findes rigtig mange mærker, som laver... Dis, altså, nogen er de stadig så forsigtige, så der har de det liggende både på, øh, når du går ind under mennes og under women's. Ikke? Jo. Øh, og så er det faktisk den samme... Altså det samme øh, øh, element, Men der er også nogen, der her. lancerer de sider unisex, altså ja, hvor man ikke der, ligesom shopper mander. Jeg så også spread Pitt havde en, en, en neddel på. Ja. Ja. Men, øh, jamen, jeg kan gøre, at øh, det var ret sjovt for da Harry Styles var på forsiden af mm. i en øh, nederdel, der var der jo øh, altså, sådan, på en eller anden måde sådan, nærmest en yeah. over hele verden, og der var skriverier, og der var, jeg, jeg tror, jeg lavede fire radiointerviews i den uge, det kom ud om hvor at jeg skulle udtale mig om, hvad, hvad det var for noget. Ja, ja. Og det er jo også en måde... Han har jo, så vidt jeg ved... Og det i dag, der tror jeg også rigtig mange unge, de har slet ikke lyst til, at man taler om seksualitet. Mm. Nu gør jeg det så alligevel. Yeah. Nu sidder vi her. Men øh, så vidt jeg ved, at Harry Styles til piger. Mm. Men øh, så jeg tror egentlig, at han ser sig selv også som en slags øh, forgangsperson. Øh, øh, en... Et, en, et talerør for sin generation. Og At man gerne må lege med det. Altså Prince gjorde det jo også, præcis. kan man sige. Ikke? og det var altså, nemlig det, ja. så Prince og Bowie, og der har ja. været masser igennem tiden, som har jo klædt sig i, i, i kvindetøj. Jeg tror da også, der har været nogle af de der... De sådan noget Aerosmith og sådan noget. Jeg ja, ja. så tror ikke, ham det er Steven Tyler. Han, han kunne godt noget. En... Ja, det kører godt forstændig mig. Skal du have en neddægt på i næste uge? Ikke næste. Nej, jeg er ikke. Men altså, jeg, jeg, jeg er kommet til det punkt til... Øhm i mit liv, at jeg skal i hvert fald ikke afskrive nogle ting. Der var en periode, hvor jeg kom til at... Fordi det var sådan noget, vi i hvert fald i en periode med man dyrkede ret meget, hvor de så sådan, at vi skal lave sådan nogle do's and lister og du skal ud og sige, det skal man aldrig gøre. Og det gjorde jeg nogle gange, og så blev jeg gjort til skamme, fordi jeg så gik der måske et halvt år, og så gjorde det selv alligevel, og så var der jo nogen, der kom ud med løfte løftet par og sagde, hov, hov, har du ikke lige været udtalt, at det gør man ikke, og sådan og det er jo sådan en... Det er derfor, jeg er kommet frem til... Det går simpelthen ikke, at ja, man kan ikke, ikke... Det kan være, der kommer en nederdel på. En det dag. kan nemlig godt være. Jeg synes, Brad Pitt så meget maskulin ud stadigvæk, ja, ja. Jeg vil sige. Ja. Men må jeg høre, er vi på landkortet modemæssigt? Altså... Det er vi helt klart. Sådan, er det noget, der bliver respekteret for udlandet, eller er det bare os selv, der synes, vi har sådan en hyped fest herhjemme? Nej, altså det, det er vi helt klart, og det er meget sjovt, fordi der er mange af de så nye unge mærker. Øh, der er et mærke, der hedder Division, som har slået sig op på. Det er et søskende par, der laver... Øh, øh, de startede med at sy to forskellige farvede bomberjakker sammen, ja. og så er, de, så er de lynet op i ryggen og foran. Ikke? Mm. Så det vil sige, at du i, har du flere, så kan du i princippet sætte dem sammen på forskellige, forskellige farvekombinationer. Men altså, i udgangspunktet var det bare en bomberjagt, der var splittet i to, og så var den sat sammen på kryds tværs, med en anden farve, ikke sådan en kontrast så, Altså Hvad hedder det? Genbrugs, kan man sige? Øh, ja, ja, altså det, det har de i hvert fald gjort sig ekstremt meget i, så de ja. har opkøbt gammel. Øh, de syr også forskellige Nu er det jo blevet en ting, øh, jeg vil våge påstanden, at de har været med til at skabe den tendens. Selvfølgelig er det nok ikke dem, der har opfundet det, fordi det, der er altså, mode, det er jo næsten umuligt at opfinde noget nyt, fordi det meste, har prøvet før, men yeah. i nyere tid, der tror jeg godt, de kan tage credit for, at det er dem, der ligesom har fået det genindført, og vi kan se en masse sådan store kommersielle og sådan noget fast fashion brands, de har jo en tendens til at kopiere rigtig mange af hvad der er noget nyt yeah. og der interessant, men de laver i hvert fald rigtig meget der bliver splittet op i to. Det vil sige, at der er et buksebind i en farve, og et buksebind i en anden farve. Ikke? Og så er det nogle bukser, der ligesom er sammen. Og der har de købt, de har også købt rigtig meget øhm, gammel øh, brugt øh, Carhartt, som er blevet sødt ja. sammen på kryds tværs, og som gerne må se sådan lidt smadret og slidt ud. Ja, der var mange, der i Reuse, hvad hedder det danske firma, som også laver øh, blæser til kvinder, som de kotter ligesom... Ja. Øhm. Og det bliver jo set på stjernerne i udlandet, gør det ikke? Ja. Jo, men, men faktisk det der Det der, det er, de er sådan nogle, det er hele Bieber, altså Justin Biebers øh, hustru, det er øh, de der Hadith-søstre, det er, der er en masse sådan nogle rapper, Pusha T, og alle mulige forskellige gunner, sådan nogle, der går i det der. Og det er jo, det er jo ret interessant. Så at vi det, er på landkortet, kan man sige. Der bliver kigget fra udlandet og på os, hvad ja. der sker ligesom. Det gør Men, jeg. Så det, hvordan går det i den danske modebranche? Jamen, jeg tror det går, øh, det går godt. Altså det er en, øh, det er en håber. Altså der er rigtig mange, der bruger tøj, øh, penge på tøj I, igen. Nu har vi haft den, jeg tror, lige efter øh, finanskrisen, øh, der var der nok, øh, der var folk nok lidt mere tilbageholdende, ikke? Fordi det oppeholdne med, med, med privatøkonomien og sådan noget. Ja. Men det virker som om vi er rimelige. Også til trods for, at der er, er krig i Ukraine, og der er, vi er påvirket på, på vores el. Og vores ja, ja, det er dyrt. Ja, lige præcis. Og det, <coughs> det burde jo egentlig foredrage, at vi var lidt mere forsigtige med vores sådan, øh, øh, forbrug. Men det lader til, at folk, altså, når jeg kigger rundt, og når jeg taler med... med, med Folk i branchen og butikkerne og sådan noget, så har de et sindssygt godt salg. Øh, så det bliver brugt penge? Altså. Ja, der bliver faktisk Hvad brugt penge. Hvad med corona? Penge. For der boomede for eksempel øhm, møbeldesign jo helt vildt, fordi folk ja. gik rundt derhjemme og tænkte, det skal være fedt. Ja. Men har der været sådan et, tænker jeg, sådan et, lignende boom, det der med... Øh, ja, altså det sjov var jo under corona, der blev der også købt ekstremt meget jogging tøj. Lige ja, det pludselig, ja, der var kom sådan en, der en, alle firmaer lavet pludselig hoodies. Lige præcis, ja. Fordi så skulle vi tulle rundt og følte os godt tilpas derhjemme. Ja. Øh, der er ingen tvivl om, at under corona har folk nok været lidt mere tilbageholdende, men lige så snart vi kunne begynde at komme ud igen og gå på restauranter og gå på natklubber til koncerter ja. og sådan noget, så vil folk også gerne have noget, noget nyt tøj, jeg tænker, modeugen, altså set udefra øh, folk, der ikke kender til modebranchen, så kan det jo sådan virke sådan en virkelig lukket fest, hvor man tænker, altså er det ikke bare champagne og, og, og pindepæd, madder? Men, men er det det? Ja, altså det er jo lidt en lukket fest, desværre. Det, det, og jeg kan godt forstå, at der er mange... Altså det gode ved det er, at der er mange ude i landet, der så har lidt at grine af i denne uge, i hvert fald. Okay. Fordi der er, det er lidt... De fedes fest. Ja, men det, ja, ja, og det, er, og det er jo rigtig irriterende, når det, når det er det fede fest. Men, men jeg ved ikke, om det er... De, men det er i hvert fald... Øh, det, er lidt, det er lidt klonet nogle gange, fordi at folk, der er så mange, der går op i... Og jeg har selv været en del af det jo i mange år, og jeg skal ikke ikke... Jeg tør ikke udelukke, at, at der er noget indimellem, jeg kan finde på at tale et eller andet skørt på, men... I udgangspunktet, så er den der, er det jo bygget op sådan, så der er en eller anden form for, for dynamik mellem. Der er en masse øh, streetstyle-fotografer, der kommer ind også fra udlandet, for at rapportere fra, fra moduerne. Øh, og det er uanset om det er Paris, London, eller Milano, New York, øh, eller De rejser ligesom rundt hele året. De rejser også? rundt hele året fra modu til modu, og, øh, og så, tager de en, øh, øh, så tager de billeder af folk. Og der vi er generelt... Øh, velglæde her i Skandinavien, og det er jo både de, det er jo klart, der kommer også en masse internationale øh, netop øh, redaktører for magasiner eller internationale influencer, ja. Og der er også mange af dem, dem der er rigtig populære, det er jo fordi de på en eller anden måde tiltrækker noget opmærksomhed øh, omkring at, de, at folk, der er mange af, af deres følgere, der synes de er øh, øh, inspirerende eller velglæde eller et eller andet. Så derfor er det jo Ingen tvivl om, at det er en, der er en stor samling af mennesker, som går op i, hvordan de ser ud, og som måske ser godt ud i, i det, de har på, eller som er øh, indflydelsesrige eller inspirerende på et eller andet plan. Og det, øh, det gør, at det jo er en fed scene at komme og, og tage nogle billeder, og der er jo et hav af... Øh, øh, sites rundt omkring i verden, der elsker at rapportere for de her modur, fordi det er noget af det, der bliver klikket meget på, fordi folk de bruger det til at uh, Så til inspiration. Sådan, udover at det er lidt en lukket fest, som du også selv siger, så er det så også en rigtig god kanal for Danmark, København, PR... Altså det, du siger, at hotellerne er fyldt op, vi får ja. masser af pres. Øh. Restauranterne er fulde, øh, ja. øh, natklubberne er fulde øh, mm. Ja, lige præcis. Der bliver brugt rigtig, rigtig mange penge, øh, når, når, når der er, er så mange rigtig meget tøj ind. Altså. Lige præcis. Og der er mange, der bliver inspireret, mens de er til de her moduger. så er der nogen, der er jo rigtig mange af de øh, danske brands, der viser, og der har lavet show om modugen, der sørger for at klæde så mange på som muligt. Ja. Æ, problemet er jo så, at alle de øh, folk, der kommer, alle influencerne, de har ikke lyst til at gå i det tøj, der er ude i butikkerne, eller der kommer i butikkerne. Et, år, til, et halvt år frem. Og ja, de skal jo helst øh, gå og have det tøj på, som også bliver vist øh, under modugen. Så okay. det vil sige, at hvis de kan komme til et show og have noget af det på, som så kommer på catwalken samtidig, så er det helt klart. En, det er en fest for dem, der har det på. Ikke? Så det er en kæmpe PR-maskine for den danske statskasse det det også, kan man sige, ja. udover over det en champagnefest. Ja, det er ja. det, virkelig. Vi var lige sådan meget, du var på vej ind på det, men sustainability og slow fashion. Ja. Hvor, hvor er vi der? Ja, altså, øh, sustainability er jo et, et rigtig, rigtig stort fokusområde for øh, Copenhagen Fashion Week, som, altså, som øh, institution, eller hvad man kalder det. Øh, og det er noget, de... Øh, øh, der er ingen tvivl om, at de brands, som er øh, mere miljøbevidste, de bliver, og de får også øh, mere opmærksomhed ja. fra både KM Fashion Week, men også fra medier generelt i verden, fordi det er noget, man øh, viver ned til at gøre noget ved. Og det der jo er, der jo hele... Øh, altså, Æm, der er jo en tvetydighed i det der med, at vi siger på den ene side, at, siger, at vi er sustainable, men vi producerer også ekstremt meget Vi vil meget rigtig tøj. gerne have, at I køber nyt tøj samtidig. Ja, det er jo nemlig det. Ja. Og i virkeligheden, så burde man jo sige, at I skal ikke købe noget nyt tøj. I skal så det bare tænker jeg også. Skal vi altså... overhovedet købe så meget som en t-shirt til, eller et par jeans? Altså, vi, vi, vi har jo ikke brug for det Nej. egentlig. Men. Jeg tror, at de fleste har øh, nok tøj. Øh, og i ser alle dem, som alle de her brands henvender sig til. Men samtidig så er det det er jo en del af den, øh, det, det, den livsstil, vi har rigtig mange mennesker har valgt, og, og godt kan lide at, at, være, at føle sig godt tilpas i, i det, man er på. Og om det så er at nu er der rigtig, rigtig mange unge, der køber meget vintage, så jeg tror helt klart, at vintagebutikkerne har en kronet øh, dag lige nu. Ja. Og, øh, og det hænger sammen med, at det på et eller andet plan, jo er mere øh, miljøvenligt mm. at købe noget tøj, der øh, var produceret for forvand, der har haft et liv før, og som, øh, øh, som nu kan, kan få et nyt liv i ny garderobe. Men det hænger også sammen med for mange af de unge. Det tror jeg også, det var... Jeg ved ikke, om du også gik meget vintage, da du var... Jamen, jeg gjorde og... det faktisk meget mere, da jeg var yngre. <coughs> ja, var yngre og jeg gik med rigtig det... meget af min mors skab også. Ja, øh, det og... synes jeg var fedt. Og det er jo en kombination af, at... Øh at det var billigere, at man ja. har ikke så mange penge, når man er ung, men det er jo også noget med, at du kan få et mere unikt udtryk, fordi ja. der er ikke nogen andre, der kan gå ind og købe den samme ting som dig, fordi der findes højt sandsynlige Så kontenier. der er en kæmpe bølge, kan man sige, med, med second hand og ja. reuse og slow fashion. Ja, det det. Men kan man overhovedet starte et firma i dag, tænker jeg, hvor man ikke har en eller anden sustainable profil? Nej, Er man det ikke så allerede opdateret der? Jo, altså jeg tror virkelig, at der er ingen tvivl om, at... Øhm, kunderne er meget mere kritiske og meget mere øh, altså, kræver, at øh, det, de køber ind i, det er et, øh, et firma, der har en eller anden form for, øh, der tager deres ansvar, er deres ansvar bevidst. Ikke? Men øh, altså, jeg tror desværre, at der nok er nogen, øh, men man, man, vi kan også se, at der er jo rigtig meget af det, desværre, at de billige, øh, altså alt det der fast fashion, de laver nogle, så laver de måske en lille kollektion, som er sustainable, ja. og det er den, de slår sig op på, og det er den, de promoverer sig ved, men resten... Er de dårlige jeans med er, meget blå farve. Er, ja, og så er det folk, de føler, her jeg kan godt købe ind i den her virksomhed med god samvittighed, men hvis det er bare en promille af det, de producerer, der, er, øh, øh, der er, har et lidt sådan grønnere øh, aftryk, så er... Så er det jo fordi så er det bare en drop i had. Men så det er helt klart noget. Øh jeg tror, jeg vil opfordre folk til at være endnu mere kritiske, og ja. kun købe noget. Det er jo ikke bare for, for miljøets skyld, men det er jo også meget for ens øh, krop. Altså, du kan jo se, øh, nu har vi begge to børn, og vi har jo ikke lyst til at købe noget tøj til vores børn, som Nej. er fuld af grimme kemikalier. Jamen, så jeg lige. har jo forbudt det der sengetøj der, superhelte <coughs> sengetøj, for jeg hørte, det skulle være 75 gange, før det faktisk var sådan ok. Er det, det? Hvilket ja. hvilket er det? Jamen, det der altså med superhelte sådan noget, Nå, ja, det der er. Ja, ja, ja det, er, altså, det til børn, ja. og jeg har sådan, det skal vaskes næsten jeg 75 gange, før det faktisk er sådan ok. Ja. Øhm, og det gælder jo også tøj. Ja, vi har også, vi har også indimellem, så har vi forbarmet os over en af vores børn, som har, øh, som har ønsket noget øh, med et eller andet feltryk på, eller ja. noget, der havde netop et eller andet sådan noget. Og så har vi købt det hjem fra udland, og så har de fået det på, og vi har vasket nogle gange, og så kan man se, at de måske uden i købet at slå ud på deres krop, og så er det jo noget med, at øh, jo mindre de er, så er det noget med lige så var det blevet væk, ikke? Fordi, jo. Ja, så har vi ikke jo. Fordi du kan jo ikke, du kan, ikke ah, du kan jo ikke diskutere med, med et lille barn om sådan noget, fordi det nej, har de nej. jo ikke forstået, for de vil jo bare deres øjning. Men så er det jo også på. med unge mennesker, tænker jeg, som, tit køber noget af det, der er lidt billigere. Mm. Altså, og så det er jo sådan, vi skal jo vende den om, ligesom Præcis. til at købe de gode items, der holder i rigtig lang tid. Ja. Altså, og det kan jeg se, hver gang jeg selv rydder ud i mit skab, så det er jo alt det billige, der ryger ud, ja. og alle de gode items, de har, dem har jeg i 10 år. Ja. Det, er det er også vildt. rigtigt, men, det, men det, er en, det er jo en vildt svær øh, øh, balance, fordi at det, fordi de unge jo ikke har så mange penge oftest, mm. så, har, altså, så er de nødt til at gå, øh, gå på kompromis med det, de køber, hvis de gerne vil have noget nyt. Ikke? Jo. Æ, og ellers så vil jeg sige, altså jeg synes helt klart, jeg går selv meget ud og køber vintage, og ja. er jo, altså, elsker gamle Levi's og sådan noget. Og den, ja. du kan ikke få... Du er nødt til at købe noget, som er, sådan, altså, som er naturligt slidt, fordi det der med... Øh, at skabe noget. Du kan, altså, alle de der forslidte jeans, du køber, de rammer den aldrig rigtig nej, helt. Nej, nej, nej. Nu er der til gengæld kommet en meget sjov øh, øh, tendens. At der er flere mærker, men nu nævnte jeg de her Division før. Jeg har lige set, at de også har lavet, at de kommer ud med det nu. Men der, jeg havde nogle, jeg købte det fra et svensk mærke, der Legacy. De havde lavet nogle jeans, hvor at det ligner fuldkommen, at de er slidt. Men når du så kigger efter, så er de faktisk, øh, så det først printet på. Nej. Det ser så weird ud. Og det er, altså det er helt, det er, der er ingen tvivl om, det er ikke alle, der, altså når du, men du kan, du umiddelbart kan du slet ikke se forskel på det. De har så gjort, de har så øh, sådan grebet lidt om det ved, at de sammensætter flere forskellige øh, slitagejer, så det ligesom, så derfor bliver det tydeligere, at det er noget, der er printet på. Men i virkeligheden kunne du printe det på, og så ville du ikke kunne se men det vil sige, at vi skal appellere til slow fashion, det little look, gardener-looket, ja. ja. sustainability. Her til sidst, ja. så synes jeg, det er meget sjovt at høre, hvilke danske designer skal vi holde øje med? I næste jeg uge. synes, at jeg synes, der er rigtigt... Altså, vi, er jo, vi har jo nogle, nogle, øh, nogle brands, der klarer sig enormt godt i udlandet, ligesom selvfølgelig Ghani og Reigns, og øh, jeg jo Solane, og vi har Woodwood, alle de her, ja, som ja. vi har kendt i, i mange år, som gør det enormt godt. Men af de nye brands, der synes jeg, det er ret interessant øh, med... Øh, der er det, der hedder Heliot Emil. Som ja, det tjekkede er, jeg ud ja, i går, det ser er så fedt ud. Og det er jo, sådan noget, det er jo meget af deres... Øh, Altså, jeg tror, at 90% af det de laver er sort, ja. og det er meget det er jo sådan noget nylon. Jeg tror i øvrigt, at de går meget op i det systeme på det lade af. Men også lidt unisex? Ikke? Jo, det er også ret ja. unisex, ja. og det er helt klart lidt mere sådan teknisk eller teknaktige udtryk, så det er jo, om man er, om man er til den stil eller ej. Jeg synes faktisk det er ret fedt, det er ret interessant. De er også noget, der er blevet indstillet til store sådan internationale priser. Og sådan ja. noget, ikke? Så er der er jo æ, æ, København, som ja. ligger lige her i gaden, ja. æ, hvor vi sidder, æ, og de gør også æ, det, det er sjovt, fordi de startede med at være noget helt, helt andet, og så er de bare gået meget mere i en fashion-retning. Ja. Øh, og det har også meget med de her sådan lidt oversized øh, suits og brede øh, reværer, og det hele er sådan en lille smule øh, baggy, og ellers har de noget, der sådan... Det er ret ekstremt udtrykket. Og så er der jo selvfølgelig en etter øh, division der, som også øh, får ekstremt meget opmærksomhed fra, fra udlandet. Og det er nogen... Nu Ja, vi, så vi det er også... nogle af dem, der er op opandkommet, ja, altså ikke Hande København at... så meget, men uh, Division og ja, Elie og, præcis, og... men det, jeg tror, at Hande kan man sige på en eller anden plan, fordi de er i sådan en interessant udvikling. Det er jo lidt ligesom med akne. Mm. Akne startede med at være sådan mere et, sådan et over mærke, men som var, man har råd til. Det er blevet dyrt nu. Det er blevet sindssygt Helt dyrt. Og det er virkelig, altså det er jo næsten sådan urimeligt dyrt. Ja. Øh, yeah. øh, men de er også gået meget mere i en fashion og, de, de, deres, øh, ja, så, og så, vil jeg sige, hvis der er noget man skal være opmærksom på, så det der med de her, at siluetterne bare er mere sådan boxy og skøre off, og det hele er bredt, og det hele skal være sådan, det skal hænge lidt og sådan noget. Det tror jeg også er meget interessant at holde lidt om Så det er det, vi kommer til at se næste uge. De, de store silhueter, ja. stadigvæk oversized, mere unisex ja. og masser af slow fashion. Præcis. Frederik, tusind, tusind tak, fordi du vil komme herind og fortælle os og give os et indblik i, i modeverden, som kan virke lukket udefra. Tusind tak. Ja. Jeg skal sige tak til teknikken Jens Marott og journalist Sine Terp og Clara Maria Andresen. Tak for i dag.